Частина друга Як Абукасим на ліцитації купив собі біду. Раз базаром Абукасим в день торговий ледве лазив В своїх капцях ноги тяг. Та торгу він знай пильнує. Тут продасть, там знов купує, Все снуєсть по вулицях. Втім, забили барабани І валить народ юрбами. Там, де возний судовий, став на бочку й викрикає. Хто охоту й гроші має, най іде в базар новий. У базарі добрі люди, ліцитація зараз буде. Там купець єсть Бен Омар, пахощами він торгує. От у нього ліцитує суд задовг увесь товар. Мусульмани теє чують, ті жаліють, ті кепкують, та ніхто не поспіша. «Пахощі, все бабське діло! Нам на те, щоб грішне тіло прокормить, нема гроша!» Та один лише Абу Касим, вчувши се, аж скочив разом, мов підріс і просвітлів. «Пахощі, та й то хороші!» Продадуть за песі гроші, коб на час я долетів. І вже сапа, і вже фука, шкандибає і штильгука в бен Омаровий базар. Тут спіткнеться, тут офукнесь, о прохожих лобом стукнесь і біжить, мов на пожар. Прибігає, не вітаєсь, тільки про товар питаєсь та розвідує ціну. Втім, Омар до нього сходить і набік його відводить на хвилиночку одну. «Друже, любий, Абу Касим, бачиш, що за горе разом впало, наче з неба грім, на мій дім, та їй же Богу, зламаю зараз ногу, як я сам, що винен втім». Знаєш сам, купець я чесний, але трафивсь друг облесний, я за нього заручив. Вчора мав він довг сплатити, ну і втік, і ось глядити, в що мене він затащив. Друже, любий, або касим, порятуй мене сим разом, словечко одно скажи. Що сплатиш сей довг за мене, а то горенько нужденне жде мене в тюрмі в вежі. Та самому б ще терпіти півбіди, а жінка, діти, адже все сплидрують тут. Та що нам хоч зараз гинуть, хоч із мосту в воду плигнуть, сяк чи так, нам всім капут. Та не зрушив скупердягу. Замість взяти на розвагу його просьбу, його плач, він промовив. «Кумцю любий, я? Тебе спасать від згуби? Чи ж то я такий багач?» І, лишивши Бен Омара, він спішить, де возних хмара ліцитацію вела. І рожевого олійку, величезною сулійку, власне на продаж внесла. Сей олій з ширасу просто, варт був певно п'ястрів зосто, та ніхто не купував. А Букасим скупарисько, безсумлінно всю бутлисько за три п'ястри сторгував. Дав три п'ястри, вміх бути та домів кобичим швидше, наче зкраденим летить, а Омар зітхнув та й шепче Бог тобі за добре серце, ще й з процентом заплатить.